«Як на маневрах фельдфебеля», – сказав Дмитро. «Рушили! Думенко, вперед!» Одесит, як майже досконалий знавець російської мови, у формі старшого майора госпезопасності пішов першим. За ним у колоні по двоє – решта. Дмитро йшов другим у формі старшого сержанта НКВД СССР. З ліска вийшли на дорогу, яка за вивченою в штабі мапою вела до входу в бункер. Сірий бетонний паркан, залізні ворота. «Стой, хто йде. «Пароль!» – закричав енкаведист із воротарської будки. «Спеціальний взвод товариша Сталіна!» – крикнув старший майор Думенко і зняв чеку з ребристий гранати. «Пароль Волга-Волга!» «Мать родная!» – сказав енкаведист із будки. «Проходіть!» Він відчинив залізні ворота. «Перша фортуна!» – подумав Дмитро. І тут почалась шалена стрілянина з боку вірогідного аеродрому. «Гостап!» – ще раз подумав Дмитро. Більше нічого такого не думав. Заривла сирена, у дворі щинився переполох, нервово перехрещували смуги прожекторного світла. «Бігом у бункер!» – крикнув Дмитро. Назустріч їм із бетонної ніші, де був вихід у бункер, вибіг підполковник НКВД, за ним десяток офіцерів з автоматами. «Діверсія!» – крикнув їм Думенко. «Ми на усілення охорони товариша Сталіна. Поч йому приказу!» Верескнув підполковник. «По лічному приказу товариша Сталіна», – гаркнув Думенко. «Вражескі парашутісти захватили казарми, йдет жестокая різня. Товариш Сталін визвав нас із секретного резерва. Що делать, товариш підполковник?» Придурювався далі старший майор Думенко. «Да що хотіте, блядь, у мене син в казармі?» Офіцери нквд розбіглись. Українські диверсанти вірвалися в бункер. Ліфтом опустилися вниз капітан НКВД, підтримуваний люфами, парабел умів, попід ребра охоче показував дорогу. По коридору пристрелили кількох озброєних офіцерів. У кабінет товариша Сталіна першим увірвався не Хорунжий Левицький і не старший майор Думенко, а Вістун Синчук Микола, хлопець з Галицького села, який слова не знав по-російському і навіть не вмів скомандувати генеральному секретареві ЦКВ КПБ і голові ради міністрів ССР товаришу Сталіну, Йосивою Саріоновичу, аби той підняв догори руки. Дмитро підскочив до Сталіна і одягнув на його дуже білі руки новенькі кайдани італійського виробництва. Доменко, кажи йому на чистішем русском язике, хай дасть команду всім своїм башибузукам не стріляти. Ми полетимо, захоплюючи повітряну мандрівку. Кажи, хай телефонує своїм кольцям защити, аби пропустили літак, мовляв, сам буде летіти. Доменко довго говорив Сталіну, який перебував у стані повної прострації. Нічого не розумів. «Марна справа», – сказав Вістон Сенчук, «Він без пам'яти». «Та я убію його», – вирискнув Дмитро і з розмаху впхав у рот Сталіна люфу парабелума. При цьому вибив йому передні зуби і розбив до крови губи. Сталін прийшов до тями. Він зняв телефонну рурку і сказав тихо. «Генерала Судоплатова, срочно, служите мене внимательно». До аеродрому йшли наїжачені люфами, як величезний їжак, всередині, підпертий парабеллумами, з усіх боків йшов п'яний. Дмитро дозволив йому випити дві склянки коньяку, змішаного з грузинським вином, Сталін. Остав з бійцями чекав біля чотиримоторного Ту-95. Твір учня сьомого класу Чернівецької гімназії номер 58 – 23 вересня 1995-го. Тема. Патос українського патріотизму в романі Кожелянка «Дефіляда в Москві». «Любов кочизні де героїть, Там сила вража не устоїть, Там грудь сильніша від гармат» – Іван Котляревський. В історичному романі «Дефіляда в Москві» письменник зображує події Другої світової війни, а саме Перший етап, коли звитяжне українське військо вступило в епохальну битву, рівну за масштабами галактичній апокаліпсисі чи Армагеддону наших днів, зі Сатанинською імперією зла, втіленням царства Антихриста на землі під абревіатурою ССР, Поки перші альянти України – Німеччина, Італія, цитара, зі злочинною недбалістю вичікували обрушити увесь огром антисталінської коаліції на кубло комуністів, українська держава сама з орійською мужністю прийняла на себе віроломний удар російського комунізму. Молода українська держава, зібравши під цині жовті знамена свободи,